Hoofdstuk 27, 23 december 2016 Kom ons gaan om my boord waar daar lieflike vruchte van vreegde hang. Laat ons ons self versterk daarmee, want die soet van my vruchte sal jou siel verander. Dit sal jou siel versterk met vreegde en blijdskap. Dit beteken echter nie dat jou aardse strijd en leiding nou op einde sal wees verewig nie, maar dit sal jou versterk en vrede maak, so dat jou pad voor en toe vol blijdskap sal wees, maak nie saak waar die toekomst sal inhoud nie. Ek het myself van die kruis laat vastspyker so dat jylle kan lewe, en so sal jylle baie aardse kruise dra vir jylle broers en sisters. Wanneer die antichrist sy sê sal hee en jylle in die tronke stop ween sy moordadige natuur, sal jylle vreegte hee en vruchte eet, terwyl jylle nie sal kan verstaan waar jylle jylle kracht vandaan krij nie en met afgun sal hulle toekijk hoe julle versterk word in die oomlik sonder enige voedsel. Maar moet nie bekommerd wees nie, sylke tye gaan ook weer verby en diene die doel om julle siele te skoei met niewe skoene en julle ongeloofige broers wakker te maak. Die smeltkroes sky toch nie die goud van die vuilis en syver die siel ververderig groei so dat omhoog kan stuig in my jemelen. Maar hierdie pad van zwaar kry en oorlogvoering ten die boosgeworde Lucifer sal nie vir allemaal gegee word nie. Die wat my werkelijk baie lief het, sal een ander, meer, vreugtevolle pad stap. Ek gee aan seker is die geleendheid om stuif teen my borst te kom lee, hoewel ek allemaal uitnooi om hier teen my te lee. Maar nie allemaal kan of wil nie. As jy nie klein van hart is nie, sal jy vir jou pad moed stap, en dis vir hulle vir al zwaarigheid voor lee. want hoe moet ek hulle andersens leer om hier teen my borst te kom lee? Syver jou hier hierte in my bors en die pad wat jy voorentoe moet stap sal nie moeilik wees nie. Dink aan my geliefde soos byvoorbeeld Elia. Was dit nie wonderlik toe ek omkom haal het in my geestes vier nie? Dink aan seker is soos David wat my ontmoet het op sy oudag, terwijl hy as sy oud man verlang het om by my opgeneem te word. Nie almal sterf het van smarte nie. So ook sal jylle wat teen my bors kom leef van baie smarte gespaar bly, maar nog dan sal jylle baie sterk krachtige getuienis vir my wees. Maar Johannes het nie gestaard van die hand van die boos nie. Hy het homself aan my oorgegeen net tegen my boos gelee. Letterlik en vergeerlik, en hy is gespaar van die leiding van sy vlees. Net so sal dit vir julle wees. Die vrye wil van die mens bepaal nog steeds die lot, en dit sal verewig so bly. Ek gee nie vir die mens geen kese nie. Hy is vry in sy besluite. Onthou, Dit was nie in my planne om die aarde plek van leiding te maak nie. Ek en Anname en Eva van alles wat so noodzakelik was voorsien. Hulle lichame was sag en teer en hulle rondings het een sachte plekje gehad om op te ris. Enige plek waar hulle hulle hoofde wou neerlee was geskik vir hulle sachte broese velle. Daarom kon hulle naak lewe, maar hulle lewe in die gevalle tye en kan, kan amper nie eers meer sonder skoene loop nie. Dit is hoe alles al gegaan het sedert dat ek my gees vir hierdie aarde uitgegiet het en die tuin van Eden geskep het. Soveel genade het ek jylle gegee, soveel genade sal verspeel. Moe die geleendheid verspeel wat ek jylle nou aanbied nie. Gryp dit aan en kom leed teen my boors en alle hartseer sal verdwijn en nieuwe kracht sal jylle omvou en uit die klauwe van die bose red. Vra maar vir jara of sy enige pijn en leiding ervaar het. Sy het teen my boors geleed. Amen. En Jaro is een meisie wat uh, Jacob Lorber oorgeskryf het in die groot evangelie van Johannes in boek 2